Але чому він, як і чимало інших авторів, написав «банкет», а не «бенкет»? Слово «банкет» – французьке. Траплялось воно в нашій літературі і раніше, але слово «бенкет» чи «бенькет» теж запозичене, має за собою певну традицію. Щодень бенькети, мов, весілля в «Бенкет у Лисянці» – Шевченко. Хазяїн дому готував весільний бенкет. Смолоч. «На хліб, на сіль, на бенкет» – зазивали. Народна пісня. Від цього іменника виникло дієслово «бенкетувати», а не «банкетувати». Еней жив у дідони, постився все «бенкетувати», Котляревський. Де панують, бенкетують? Шевченко. То яка потреба нехтувати словом бенкет, що здавно ввійшло в нашу літературу і живе народне мовлення? На мою думку, ніякої. Без золота, без каменю. Без хитрої мови. Примітка цю нотатку, а з нею ще одинадцять, виявлено в рукописному фонді автора. Ми вже бачили, що багато мовних зворотів, яких ми вживаємо, мають своїх близнят у живій мові народу. Наводимо кілька прикладів. Перший. Вислів «багато важити» заміняють на «відігравати велику роль». У нашому ділі багато важить бригадир. У нашому ділі велику роль відіграє бригадир. Другий. Вислів «жити своєю головою» Заміняють на «Бути самостійною людиною». Вона ніколи не житиме своєю головою. Вона ніколи не буде самостійною людиною. Третій. Ви «брати» – «взяти» під своє крило. Заміняють на «брати» – «взяти» під своє покровительство когось же треба взяти під своє крило когось же треба взяти під своє покровительство четвертий вислів як на мене заміняють на згідно з моїми поняттями вислів як на інших на згідно з поняттями багатьох як на інших то хто б став про це говорити? Згідно з поняттями багатьох, хто став би про це говорити? П'ятий вислів «держати себе» заміняєть на «поводитися». Держати себе, як годиться. Поводься, як вимагають правила пристойності. Шостий, вислів «чого це?» заміняють на «з якої речі?» Чого це я маю пасти задніх? З якої речі я повинен відставати? Сьомий, слово «по дурному» заміняють на «безрезультатно», без жодних результатів, даремно, російське понапрасно. Ходить він, ходить, і все по-дурному. Ходить він, ходить, і все без жодних результатів. Восьмий вислів «краще, ніж хто» заміняють на «краще, ніж хто-небудь інший». «Краще, ніж де» на «краще, ніж де інде, де-небудь в іншому місці». У клубі веселіше, ніж де.